پنج پیر دو دوری کی یاو درو ناغا تبسیلی دوری او دوی ما بیا بیادا اختر نبا جی ناغا بس لس پینزل لس رجی ایتا مشکلات دورا وی وڑا دورا بس یاو تقریبا لس در درسو شو شیخ سی پدما دا اعلان آو اعلانه اوکا سبا بختمی نه سی پاری پاته سبا بختمی چسباله کیناس یو گھنٹه کیناس سپاریوې خلاصې ہوئیه بس نوې وکړه نو موږ هم د حوامیمو به خلاصو جوړالندوږې نختمی ټیک ده نو سورېتې شورا کې دګه هم د درښو باټو جواب درښو به په مسله د توحید حوالہ شو باید چې دا مسله او د توحید داته چی بیانې نو دا تا د دا زان نه جوړه کړي را جواب کذالک ایوه اله کویل الذین من قبلک الله العزیز الحکیم جواب و هی را تشهد زان نه ندا سنگ چیت تا د و هی شوی دارن په pano تم و هی شوی وا دا وحیدا زان نه مثلا نه دا زان نه جوړه شوی دا نه دا, دا, دا, دا دویم شوبه پایت نمبر لس لسم کې دویم اعتراض بر باندې دا کئ عام کتابونستانه خلاف دی کتابونو کې بل سړي کې لري او تبل زو کتاب کې لري چې په یو قدم باندې تر هرشة پورې راشي ها او پلانکي کتاب کې لري چې دا چانه سره شيروک شي نو شام پلانکي طرف ته دې مخ کې او پلانکي په باباته دې بس شي به پیدا شي وغيرها وغيرها دا شي کتابونو کې لیکلي او کتاب کې لیکلي چې دولسه کالو دوه بېړې راځتي وا आम کتابون استانه خلاف جواب وا مختلفتم فی منشن فهکم الى الله پکما مساله کوم چې اختلاف راشي نو داغه مسئلې اختلاف الټوې دا الله په کتاب کې کتاب په پچاته لریږي دا الله په کتاب په قران هوتله نو دا, دا, کیتاب کیتاب دا با با قران نک خلاف نو پرې بنيادي کتاب الله نو کتاب لري نو درې شوبه ضربانې کوي آیت نمبر 14 کې درې میں چې عام ټول مولان ستا نه خلاب دیته چې کو مسله کې دا نور مولیان نه دا تا دا نور مولان نه خلافې مسله شروع کړي. عام مولان ټول مولان ستا خلاف دی جواب مما تفرو کو الله بعد د ما چې اوعلم بغ با نه هم چې خلاب د نو هغه باغیان دي باغیان او مفرو په اختلاف نه دی کړي مګر پسس دهغې نه چې لو مطرراغلی ده د اختلاف چ کړ بغ هم با دا زد دوجه نا پا قبل منز که حق پرستو سرا دا زدین نور و تخم علومه دامه سالا <تصفح> او صورت که ورزره ورزره ترغیبات هم چلی دو گود صورت تلاز. او چې کله صورت ختمی نو ترغیب قرآن دور کئی و کازالکا وحین الیک کا روحم من عمرنا اخر که هم دارمو وحی کردتا تا روحنا من عمرنا دا قرآن دا قبل ترابنا خوما کندہ تدریمل کتاب پیغمبر اتاه پتنوا مل کتابو چې څنګه دې کتاب ول ليمان او څنګه دې بیان د ایمان تاته تا د کتاب پتنوا ایلم دا سرنو دارن ل ليمان ایمان نو ایمان نو او بیان د ایمان نه پوي دې په بیان د ایمان چې ایمان خلکو ته څنګه بیان کوم ولکه جاننا او نورا لیکن موږ قران رانا کړه نو نه په دې خلکو ته هدایت نو صورتي زخروف